رحيم بذار و زاي قرات قران قران اول فضيلت د قرات د قران مفتی شیخ احمد رحمه الله دا قصوارح کی انوار رشید کی داو دریت اسم الله چې تونې سبحان الله دریت اسم الله چې رسالې کې راځي او ویلوی چې دې زما سره تل حال وګورې نو یو وصیت پکې دا کړی وي چې روزانا د قرآنی کریم قرات او تلاوت وي یو دا وصیت الله دې په تاسو عامل کړي راوږېږي پس باب فضل قرائت القرآن باب د بیان د فضیلت د لوستلو د قرآنی کریم از درس چکم ناغی کیا روکو چکم اندر پگیر خیرات اوکم احمد خیر صلی اللہ علیہ وسلم کی خصابتے والا اللہ والک پہ راکی دے انشاءاللہ جو پہ راکی پڑھئیے ويما رسول الله صلى الله عليه وسلم اورذ الاقرا القران قران کریم لہی فین نو یاتی یوم القیامت شذیل اصحاب دی بعد قیامت پر بارے سفارش کی دعوچہ دپار اچ اوا مصاحب د ګور په کې سوت په کې لوست لیکي ترجمه کې اوریه فتدبر القران ان لعلم تحت تدبر القرآن العلم قان الله قان رسوله قانت صحابتهم اولون عرفان قرآن کریم لسطن پڑیو بھئی یعطا یوم القیامة بالقرآن وآلی راب وستنشید اکیابت پر ازمانی قرآن کریم او قرآن والا اللذین کانو یعملون بی فی الدنیا آکی ایپ دیوانی دنیا کی عمل کو تقدمو سورة البقرہ و آل و عمران آل عمران سورة بقرہ و دینا محکی سبحان الله سبحان الله تحاجان نعم صاحبهما او دیبا الله تعالیٰ کا سفارش په پو بارد آچا کی چاگی سورة بقرہ سورة آل و عمران چیزن اگل افتر دیسر تعلقوں نو دواره توپی کی ارشاد لکې ټیانو د استری پیورته بقره او توه او ګانه ډیر شه د سورته بقره ان شاء الله په خپل سم لګو زده خلاص نو تقربو سورۃ البقره والو آل عمران وایو اغه د ستاري خوارې نقطوړې نقطا هغه دا چې کلا فزلت د ټول قرآنی کریم چې دا غو وہ عاقدہ بل پرطور کران کریم فضیلت بری نسبت صلہ مو کتاب ہونا تا کلا فضیلت د صورت بیانېږي فضیلت سي کلا فضیلت د آیات چې د هغه بیانېږي نج شریعت کمین دی اابا او سی وايي اراي ح خصوصیت سورۃ البقرہ او آل عمران واشتراکی بصورو مثلو کې توحید اسباب د رسالت جهاد انصاف مالونی کې د دی ه پره شو او دام دا دام دا چې من چې دی نوغا سووک دي یو وودیان دي او ایساان دي ی ان دي اوسليیررهشي دا احمد رام الله دا اوس سر هم کی دی زما او سریت دا دی چې بچي په سکولوې مدداخله و یو بچ او خ نو هغه بهظان ل ده الله فضل بهوي رو ورنه ماحول دا ری دا میدان نو اما چې تعلیم مکوه تعلیم وکا او د سکولونو ماحول کې نه چې مخلوقي مخلوط الکان او جنکای شریف یا مثال په ودنه گئی هغه ود څه خدنه گئی هغه بل څه خدنه گئی تر دې بغلاج کنه چې دا بیا پاتکه نه دي تعلیم خلاف نه دی او پاتې شودا چې تا ته وای یرا تاسو مدارص کې دا زمون تعلیم نن باسي راتلون پدایي کې زموږ دمو کامل ورن باسي سبحان الله هر دور کې یوزان لا تعلیم چې دنا غن لري شه دې د فرعون کوه کې هر اعلی تعلیم او لزور سلام مقابل چې کوم جاری نور داغه په وختي اعلی تعلیم حکمت تبابتونه لزو یو دور فارسي هم تیر کړی دی فارسي هم یو دور چې نهه تیر کړی دی او دارنګ یو دور چې دین او غا دا فلسفه نه دین یو دور تیر کړی دی اوس زور د انګريزای دی او ذات اعلی تعلیم نا نا نا دا هنر دې په اوچه تجامباني بالکل ټک دا وی وايا کو اسینه جوره خارو غوډو کو غوڅي ترې غوډو پسي هم بیرته غوډو تلکی اسینه چې ترې دین مخالفت شروع کی یو يهودا او نصارا دا دواړه کې دین او غا مخالفو د قران کریم او دا دشمنان د اسلامو په يو کې رد يهوديان او بقره کې او په ايت د آل عمران کې رد ايتانو زکه دا دواړه چې ناريه اکتبا نیپی انشیلت انتا خبرہ جی کمیرہ جی صدہ زارہ نیزے فیرون و را بشکت از نوسا بایک آتام او صدہ زارہ تی بجالی نوسو بود پیش عیسیٰ یک دمش افسو سبود او صدہ زارہ دفتر اشعار بود پیش حرفی امی اشعار بود اخبر الله تقدمه سوره البقره وآل عمران سوره البقره وآل عمران تحاج جامع لصاحبهما واياه وعلمه فضل القران اذکوان دو قران باوی کی او علمو و یهو سبحان علی ربی الله انا اقر قران رسول الله صلی الله علیه و سلم علی نبیه او اغه قران کریم ولیو دی ماہری نو مع سفاراتل کرام انبارات الکرام البارارا یا خدامت لدی چې د نسبت ته دا ملائکه سره چې لوح محفوظ ناروچل کې ندیم اغه ژغونلې اغه ایمایر دی ایمایر یا دې بداری طرفت بیابت کیه وایم ها اچھا بھائی والذ یقرؤ القران اج قران ربی ویتتعتو فیه لبغی ان خلی و علی شاق قران دیگرانی له اجران بدر فاردوا رضی یودو مشقت یودو قران دل مثال دغم من یقرؤ القران اج قران ربی مثل اترجاء دارا صورت کے مزیدار یوم دئی سنگ ترشوه سیوشو شمتالو دارنگی اطروج اطروج لنبو دلنبو انا دارنگی بزاکی وارے لنبو دلنبو سو مثال اطروج جیر و ریخ روح طیب بوین خستا و طاموح طیب او خنم خستا و مثل المؤمن اللہ لا رو القرآن کا مثل التمران بشاند کجونی لاریح علاب و نشتخوط او د دې د کتاب او قرآن لولی کا پی جنی؟ پی جنی؟ صحیب دی او متلو المنافق الذي يقرأ القرآن مثال دا هغه راجل چې قرآن ولي کا بدل ریحانه کښمالي شوړې بي دي څنګه نو دا هم دي مرضي بي دي ريوا واسيبه دا وی مې مدار دی هغه قرآن دی چې لیکته هلکه شينګوټه د ستر صدايي مداري مداري دانی کئی پری چٹنائی که خلقه چی تریخ کنی خند آری او بوی بر مزیدار دے ومثل المنافق اللذی لائک راول قرآن, قرآن کمثل لا ترخاین دوانا بڑا غنی <تصفح> ترخاین دوانا لیسا لاریحن بوی نشدره وطعا موامرن او خندی تریخ تیوایا دې کې څه شاک دې قران دې قومونه چې ته یو رستا طلا غور دی ابو جهل دې څومره مالدار وو لیکن کتره غور دې د ماشومان او د لاڅو وجه دې کیږي معاذ او معوذ او د مسعود د لاڅو وجه دې او بلال طاوغرا اغان الله په قران کې جګړې وو سمځوود قران خدمت کې نو الله تعالی دې جناوچې پنځې لري چې جناوړه دریلې تور غور دې او د قران خدمت کې نو الله تعالی او ا کینی کړه الله زجلک دی او پدې کې خو سودا ده امامي رازي نه تاسو کا امامي رازي رحمۃ اللہ علیہ وی چې کلامه فلسفه نور غریب او خارومه څخه خمسه نه کثلې دي چې کینه لا خارومه هڅه د قران تفسیر می شورو کو الله تعالی مالدار اکل مل الله تعالی په دنیا کې هم مالدارا ترا اکل او بچاو ته یې مالا ترا راګه بچاو ته دا ورد و قرآن کریم برکاتی اناللہ ارفو بیادل کتاب اقوامن اللہ دی زمانگا استاس و قدی ملک پاکستان کی بلکہ پسالیم دنیا کے قرآن نافذ کی دا ولی چو قرآن نافذ شنی ارفو بیادل کتاب اقوامن دیلوچتی وی اعظو بی آخرین عبر تی بوتراختا تیلی ناو اسلام قواری مشٹر لگ بچے دوئی اچھے سنگا دوئی اچھے ڈیر شیع اچھے عبدالعزیز دا دارتر کی عبدالعزید سیگو تا اپروی چیزے مولو شعبدالعزید پرمولو کانا اپری شعبدالعزید پرمولو کانا اللہ جیو بخی شعبدالعزید شپیتا اولاد شپیتا شپیتا بچی رضی اللہ رکھا مولکا شپیتا شپل ذرے تقریبا خپل پوچ خپل ذاکہ خپل خاندان پوچ جو رہا فقط او دو طول امریکی پی کھولا اوشولا چې چدی کلی جمہوریت رایشی او دی کلی داگر رایشی من سلسل تکیو ملگایتر والی شا اللہ عنو نید وی اوٹو نو پیٹیلہ گوڑی ویسو اوٹو نو نکلہ والی ویسو نلجو بچے تی پیدایشی خرچوڑی کنیشی سکنی مفتے صدقی مفتے تاریمی مفتے لس رکی چوار کو ٹینکایڈا کئی لس ریان چوار کو ٹینکایڈا ک داروم څه دیو هغه جکمه یو راګی رضان په پاکستان باندې مارلی په حدا نه مارلی رضان باندې مارلی نو حاله که مخته تب سره کېده چې کوم بل کلو کې کم بل مالدار په پاکستان مالدارو کې ولی وی کم یو کې راګی ځان او دې ختمي ګلو در په ډکه او دې دی هغه مالدار کې دی مالدارو پاکستان د پاکو حلګو دوه ورځې مدینه طیبه مدینه په دې مناسبتونه لری یو وندنا اهل پلازمانی دي پینشټه په خبره راغله ناګه پرمړ اول دا آو دی دی دی آو آو دی دی دی دا په کوم نشته ولي عهدی السوق وریک خپل بچیشته دې لازم چې د دې دې الله دا عبد الله دوه چې مړ دي او اسه دې دې نظام او جن او ولي عهدی سوق ته زمانه رسو خليفه بو هغه دغه دا سليمان سو اوس سليمان سليمان ابن عبد العزيز خو سليمان ابن عبد الله جان دی نو هغه کدين او هغه دغه د لد د لد او هغه کدين او خپل ولي عهد کدين هغه دغه کو دابل شه دي غواري کو د نائب دی محمد ابن نائب هغه ولي عهد شه دي د برمان کی باچی خپل ضمان نو هیڅ کار نه غوري کتاب یو او د بیت الله د خدمت د حرمين او د خدمت شفاعت با تستون نه در چار کو او دی مد بيت الله اذا حرب الوالي موتا في بوندره ولا بردا شي کنه کاری پرداس خدمت یې کړی دیګا اسی مقتدی ګلونه کوي بيت الله تبارك او کلا همي جوړولو هر دوهانه الله او سبحان الله به دې خبر را وایي دا انت خبر را یې کنه ان الله يرفو بهذا الكتاب اقواما ويذل بها اري يوسف کوالنده قران كريم ان تکنه ټولو ټولو سونا في الله و مالو مارو بی او قیزت هم جدونا براداری تنزا حقون د قرآن کریم دی الفاظ یادول سی کول معنی مطلب یادول سی قول عملی کول بل ترسول او دار قانون گرزور بطرقوشش قول او میند قول کول دا مانی سوچ قول پا کل زندگی پیچ سولم بکیو کن بری بری بری بری جازان لبابو جاریش اوائی لکم اکیوائی ها دا حدیث دو سواتا اللہ سمکی تیر شیر بر رامو اے برائبنی آزبین کاندارو جوړون او یو ځای او سید ابن حویر رضی الله تعالی او یقرأ سوره الکافی سوره کافی نوسته وه نو فراسونو د سرع او مربوطن بشطانی ته له شیوه اکثر په غریبی وا یو کور کې به مستم مولا لوغه د سر په لغه خپل بم سره سه لې فغه شسه ده چغوری د صورتې کای پکه اغ ل یو وری راله او په اف د پااسه په جالب تلو شوور شوه چې نې کې دا با جالب فرسوو یا رو مینا او د اثې تاریدو د تووپول پاکې معشمان پرتون سره چې دا اسراله ماشمانې د راغمی کې نه د بس کو د چې بس کو فلب مع س به سبا کې داخل شو دوست د خدای غیردان ل دی ات صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسول سلام فقال له فذكر ذلك تو شميغام صورتي کاپس تو دغت یو ریس براتلا او كتب اعمال ذکرا فاصبرت فقال نبی ذبت تلك سکینتو نزلت تنزلت للقران دعو اطمنالو دعو آرامو چې د قران د وایل د وینه د ناس کتره غشیو فکارداري او یاد روایت کالب کر یا حذر اقرا یا حذر حذر تعالی یا اسید یا اسید تعالی مستلق ارته له مختلفو प्रकारे چې باندېول प्रकारे دا آرام و اسنه کېلو سبحان الله په کومه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی من قرا حرفا من کتاب الله چاچدا الله د کتاب دا یو حفظ ورسته فلو حفظ ريونيکي ولدا والحفظه بياسم الله عليا او نيکي او لا اقول الف لام م حرفن ولكن الف حرفن ولا لام حرفن وميم حرفن فديش نکايش ولي او بیا په لادام علماي کرام وي چې الف نو ام ذا لام په او میم نو می می می او لام نو لا بدر اسلام لام الف مم لام لام الف مم لام ولې هادا نبي نے کښه وی په حرباني لشکري کې دي په علي لام مينبا ني لشکرم څلګي درا نه کې دي پدئې غشا او یقینا وصله چې جو جوفي شيو من القران چې دا په خېتګه چې سفسه د قران نه لې تل خاريب و دا پسند او کندر دي پسند روان کور دي نه خانه خالدہ دیو میګیرد سره چې سغه یاده کنه قران خو یاد کنه چې موږ سوور کو نشي اذن دې به صورت نه نشو دی راي هو يقال لصاحب القران قران والا تبركي اقرا ورقي ولا ورخي جا ورخي جا فدرجود جنات بني وارتل كما كنت سورتي لو في الدنيا دتي ولا دما دماله دنیا کې د دنیا کې د لستو فئن منزله تکا اند اخره ایت انتراوا ساده را جا استاد کو آ اخر نه اچ تاول الله تعالی زرا ساده منزله ته استادایي پري ما تو وروست له داځې تقاريب غډېروه اوه قرآني کریم چیلې سبحان الله دنیا کې موږ محتاج، د مرګ وخت محتاج، د مر نرسټه عالمي برزخ قبر کې محتاج، میدان محشر کې محتاج او په جنت کې محتاج الرحمن علم القرآن خلق الانسان پدې پیدایس د انسان مقصد تعلیم د قرآن له او د رحمان رحمن له دې چاته لسیو جذرا او ورځي الرحمن ذات پر رحمت تل العالمین پیغمبر د رحمت کتاب د رحمت کولو د پاره د امتی مرحومه چینو اورالېګللې الرحمن ابي ت벌رشي مار سننا الا رحمه ابي ت벌رشي هو دو ورحما ابي ت벌رشي و اذا قرئ القران فاستمع له وانصتوا لعلكم ترحمون ابي ت벌رشي نو كنتم خير امه تخرج الناس ابي ت벌رشي بذپدي دلائل شروعو چې دنیا کې محتاج د هغو حدیثو عليه السلام برکت نازلېږي او دا ګان آګه کور چې قران په دې لیکي کې داس موضوعه تعداد یې ښاری لکه څنګه چې زموږه والا دستوري د جنازګاری چې قران و او مخالې کې د حدیث راځي کنه او فقه کې د صحابه شی درشي اسلام با دوه وقفون به ايهما اكثر او افضل للقران دی ورته قران زیات چا ته فإذا عشره الیه لا حد ما تقدموا في الله تشاروا و قدرت ذاته که مسی کو تو برزخ کې بقرار کې متاوله چې ډیر फायदा او په قیامت کې نه قران قرآن او یاد دیوم قیامتي شتيا لري او په جنت کې هم هغه داله چې اقرا اقرا یقال لصاحب القرآن اقرا ورتتی ورتل کبا كنت ترتلتی دنیا فایل لمن جلدکایندا اخر آياتن تقرا او په جنت کې هم په پنجې دې وروسته ویل. مینه یې مو ست، لږه یې مو ست، په دې کې مو ست، نو شرګ محتل او که عم په جنګ کې مو ست. څخه الله والسلام ويشته. بعد په بیان د حکم بتاعهد القرآن، او یرا من تعریضی لنسیان چی داگواری چی سیئر والی تاڑوانی نگیتینا چی قرآن دنگواری ویرشی حافظ قرآنی قرآن دنگواری چی دن ایر نشی دین یرا ورکی چی داکار ورجتو نگی پڑیئے نزی <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> قرآن خبرت لئی فولدی نفسو محمد بیدی قسمتا غذا چیز محمد روح داگو پلاک گیلو اشد و تفل و خا بهادي زه ست په وټلو کریمنل ایبلی روحانو ته یو کولیا پپړو پپړو د پړو داینه پپړو رایګریبی په پرده کو تاسو د اوغ دیلې دی اوغ باندې کله بارکې کنا دې کې دې دا دا وروته دی د پړو سی دا وروه اوته دی او مهار باندې باندې کوایې باندې څنګه یو کستوي کوڅه allergy کې لګیندي کې دې دغه څه د منډې کې د او چې څنګه په توحید او اور د جديتی د ځکه تریا او اوخ چدنه په 파تی ده چې په 파تی نو هغه څخه تاسو سره غوښتش بار برابر امر شي او هغه د موږ دي نو څنګه دا اوخ چدنه د دوه رجل تر نه پاتی د خپل د دې کلا ورثار 탄ه سلی شي سمره قرآن د انسان د ذهن نه چینه د حاضر په دی لري خبره نه لای چې په کوم کې پیغام مړه وي ولګي په نه وي اوخ وی دوه رجل نه پاتی دا افتل پڑینا، او خان دی روکانا زکیدر عزیز ساور تو، ویلکا سنگو چه قرآن نظیر نظیر رضا باشی لکا، نخبر یا خیط، تا آهد القرآن، وایا، دو صاحب دو قرآن مثال کمسل ابل معقلہ دا پشاندو خانو دیں المعقلہ چپڑیو دا جرشی نعاہد علیہا کچر دے دے خیال سا جنو انسکا و ان اطلاقا و کپریدین زعبت داو خانجر نوزی اصل اللہ کو میلے شیعہ میں ایسے دیکھتے والا درد بروس تو ہوا